Протягом останнього часу судових переслідувань зазнали «Українська правда», «Україна молода», «Львівська газета», «Чиниться тиск на п'ятий канал», «Припинено мовлення радіоконтинент», «Позбавлено сталих частот радіосвобода», «Не видано ліцензії на власні частоти для громадського радіо», «Львівська газета». У кулуарах Верховної Ради на третьому поверсі відкрито виставку «Темників» інструкції з висвітлення подій, що готуються адміністрацією президента для державних і приватних медіа «Українська правда». Події, які відбувалися навколо виборів мера у Мукачевому, можуть дати своє повторення під час виборів президента України у жовтні 2004 року. Заява Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Рік тому, коли мій друг і партнер Паша Павлюк – зробився заступником голови спостережної ради у Великому державному банку, одному з небагатьох, що ще не стали жертвами приватизації, він перебрався до скляного банківського офісу на Антоновича. І знову, як під час минулих злетів на політичних каруселях, поза очі став іменуватися Павлюк Паша, прізвиськом одночасно статусним і злегка іронічним, бо на турецького Пашу він не був схожий аж ніяк. З зовнішністю Паша найбільше нагадував героя радянського мультфільму «Мауглі» – «Шакала» та «Бакі». Помітна клаповухість, здиблене ріденьке волосся, через яке світилася шкіра, злегка обвислі щоки. Таким він був навіть у молоді роки, коли ми познайомилися. Бізнесова та політична кар'єра не зробили його соліднішим. «Ти б хоч живіт відпустив», – казав я йому. Але схильність до алкоголю в комбінації зі спортивним минулим висушувала його організм. Тому жилавий невисокий депутат Павлюк аж ніяк не скидався на політичну фігуру. І цю свою ваду намагався компенсувати за рахунок дорогих годинників, оправ, перснів та іншої бізнес-біжутерії. Звісно, побачивши подібну постать, ви ніколи не сприйняли б її всерйоз. І дарма. Я теж свого часу не вірив у Пашин потенціал, поки не побачив його в бою, реальному, рукопашному. Цьому виду він віддав роки молодості і не переконався, що за характером цей непоказний хлопець є справжнім воїном. Власне, на цьому і тримався наш Союз. От уже 15 років ми разом переживали хвилини успіхів та години поразок, бо саме у таких пропорціях життя дарує нам свої щедроти. Тепер же у пашеному розпорядженні був розкішний двокімнатний кабінет на останньому поверсі банківської восьмиповерхівки з зимовим садом та незрівнянним краєвидом на фантасмагорійну клаптикову ковдру, якою Київ видається з гори. Київські дахи, поїдені єржею, поплямовані ремонтами, завітрені негодою та вицвілі під сонцем – Різноформатні, різнопрофільні, ДНД з пухлі ранковими виростами мансард під модною єврочерепицею, потворні та незграбні кожен окремо, всі разом утворюють неймовірну аплікацію. Просто таки чарівний колаж, дивитись на який не впадло навіть мешканцям новомодних офісів з меблями червоного дерева. Чи то може у такий спосіб з-під дорогих імпортних костюмів назовні проривається українська поетична душа та традиційна схильність до споглядання? Був у Паші, щоправда, ще один кабінет, на Банковій, там, де комітети Верховної Ради, адже кожного депутата наша держава забезпечує приміщенням для роботи, іноді одним на двох. Втім, реально займають їх хіба ще дрібні комуністи, рухівці та інші незаможники, з тих, що беруть сосиски по гривні в буфеті та у перервах між засіданнями влаштовуються пити по підкущиками у Маріїнському парку. От і Пашин кабінет ніколи не бачив свого господаря. А хазяйнував там помічник, призначений для роботи з офіційною кореспонденцією, законопроектами та іншим депутатським дріб'язком. Щоправда, і в новому офісі, створеному для справжньої роботи, здебільшого порядкувала челядь – секретарі, помічники, водії і охоронці – але справжній господар з'являвся тут частіше, ніж у Верховній Раді. І це правильно, бо банк – це вам не країна, ним і справді треба керувати. Я потягнув на себе масивні двері з табличкою «Спостережна Рада» і відчув легкий опір. Вагу було підібрано так, що пересічний відвідувач ще раз замислився, чи варте його питання уваги таких важливих персон. «Доброго ранку, Сергію Миколаєвичу!» – хором вигукнули дві секретарки з позалискучого бар'єра. «Здравствуйте, дівчата! Вдома?» – я кивнув на пашені двері. «Не сам». «Добре, тоді почекаємо». «Може, я занадто скромний, але без зайвої необхідності не люблю вриватися до кабінетів, коли люди зайняті». Якось так мама з дитинства привчила. Навіть в поліклініці ніколи не заходив до неї, поки не вийде пацієнт. Тут, звісно, не поліклініка і паша мені не мама, але дитячі рефлекси залишаються на все життя». Я втопився в м'якій канапі для відвідувачів. Гостей тут поважали і небезпідставно, самі розумієте, неважливі люди до таких кабінетів не заходять. Вам кави зварити? запитала одна секретарок. Каюся, не знаю, як її звати. Теперішні жінки усі на одне лице, поки молоді наслідують одні й ті самі модні журнали, стають старшими, ходять до одного і того ж пластичного хірурга. Дякую, не відмовлюся. Я втупив погляд у газету, що валялася на столі. Новини не вирізнялися оригінальністю. Черговий олігархічний міжсобойчик під виглядом аукціону з приватизації металургійного комбінату і чергова атака на тих, хто насмілився співпрацювати не з тим, з ким треба. Доброго здоров'я, почулося над моєю головою. Олесю, привіт! Ради тебе бачити. Я спробував звестися на ноги, але це було не так просто. Дизайнеру, який створив це суперм'яке і супернизьке сидіння, варто було передбачити запасний вихід знизу, як у танку. Сидіть, сидіть, будь ласка. Тоді вже й ти сідай, чи то лягай, бо це не канапа, а щось особливе. На копицю сіна схоже, так? Швидше на солодку вату. Моєму дитинстві її на пляжі продавали. Так от, якби з неї зробити меблі, було б щось подібне. Олесь засміявся. Я і справді зрадів, побачивши його, одну з небагатьох світлих особистостей нашого бізнес-світу. Олесь був саме тою людиною, яка займала Пашен кабінет у Верховній Раді. Філолог за освітою, поет за покликанням, він володів синтаксисом і пунктуацією, тому вів усі паперові справи депутата Павлюка. «Прошу каву», – до нас наблизилася секретарка у короткій спідниці, і я раптом оцінив політ думки дизайнера цієї канапи. Не дурний був чоловік. Слово честі. Олесь теж оцінив цей політ і через це злегка зашарівся. Дівчина подивилася на нього скептично і обсмикнула поділ. Наче там було що обсмикувати. «А що одно зварити для Олеся?» – з посмішкою запитав я. Дівчина ледь наморщала носика, ще раз демонструючи своє ставлення до шефового помічника. Він тут був чужаком, втім для поетів це характерно з давніх давен. «Що ви, що ви? Я сам!» – хлопець зробив невдалу спробу підхопитися. «Сиди, вона зварить». «Зварити ж?» «Звісно, зварю», – відповіла секретарка з ноткою іронії і посміхнулася персонально мені. «Але тільки заради вас». «Ну що ж, заради мене, то заради мене». Я симпатизував Олесові, зокрема, і через це його невміння поводитися з офісними курвами, бо цинізм і поезія несумісні. Перетворитися на циніка легко, але це квиток в один кінець. «Що там видно на творчих обріях?» «Я сьорбнув кави. Конституцію віршами ще не переклав?» «Та її хоч перекладай, хоч не перекладай. Дарма. Мені здається, що українська мова не створена для бюрократії. Чому було помітно, що хлопець скучив за живим словом, якого в день зі свічкою не знайдеш у цих офісних мавзолеях? А знаменита фраза «Поза як ця справа вимагає нагального вирішення?» «Чим вам не поезія? Її тут кожен як чи наш знає?» Але поезія все-таки органічніша. Уяви, що Конституція була б написана віршами. і б тоді вивчали у школі на пам'ять. І гаплик. Права людини там, ТСЕ. І немає проблем. Це точно. Уявляю тоді засідання у Верховній Раді. Депутат Яворівський пропонує поправку з новою Римою до слова «Європа». От бачиш, тоді одразу всіх поетів мобілізують у депутати. Може і тобі крісло виділять, а? Вони виділять. Хлопець скептично скривився. «Там своїх поетів знаєте скільки?» «То хіба ж то поети? А хіба то Конституція?» Ми засміялися. Секретарка з кавою перервала нашу поетичну-політичну єдність. Вона не глянула на Олеся, а знову посміхнулася персонально мені. «Це вже не просто так. Це сигнал з жіночого Всесвіту. Але він залишиться без відповіді, бо я, на відміну від міністра, поважаю чужу територію». Сергію Миколаєвичу, а у мене невеличка радість. Ясне, дещо дитяче обличчя Олеся засвітилося так, на й справді трапилося щось приємне. Яка? Мене в сучасності надрукували. Та ти що? Захоплено вигукнув я. Правда? Ціла підбірка віршів. Хочете, покажу? Дуже хочу. Тоді я зараз. Олесь підскочив з незручної канапи, немов на пружинках. Не те, що я. От вони переваги тонкої юнацької фігури. А може, це прагнення похвалитися своїми творчими успіхами? Не скажу, що я фанатом поезії, але добрий вірш від поганого відрізню, що не так вже й мало. А Валеся є справді добрі вірші, він мені читав.